Хвилини. Він показав на радіоприймач у валізі. Це мій брехунець, але правило таке. Коли керуєш атракціоном, контролюєш музику. Дивись тільки, щоб не було гучного року, ну там, ху, зеп, стоунс, поки сонце не сяде. Зрозуміло. А як їх висаджувати? Так само. Дуже повільно. Стоп. Дуже повільно. Стоп. Завжди вирівнюй жовту смужку з веселим песиком, і кабінка опинятиметься чітко навпроти пандуса. У тебе повинно виходити 10 повних обертів на годину. Якщо колесо щоразу буде повне, це майже 700 відвідувачів, тобто майже Денота. А по-нашому – 500. Я невпевнено подивився на нього. Мені ж не доведеться тут стояти, правда? Тобто це ваш атракціон? Малий, це атракціон Бредлі Істербрука, як і решта. «А я лише працівник, хоч і служу тут. Уже декілька років. В основному цим підйомником керуватиму я, але не весь час. Слухай, не парся ти так. Є парки, де колесом правлять напівп'яні байкери, з ніг до голови вкриті татуюваннями. Якщо вони на це здатні, то ти й поготів. «Якщо ви так вважаєте». Лейн махнув рукою. Ворота вже відчинені, от-от ховрашки юрбою ринуть по Джойленд-Авеню». Перші три заїзди ти побудеш коло мене. Потім навчиш решту своєї команди з голівудською кралечкою включно. Добре? Нічого доброго я навіть близько не бачив. Я мусив відправляти людей на висоту 170 футів після п'ятихвилинного навчання. То було божевілля. Гарді взяв мене за плече. «Джонсі, у тебе все вийде. Тому ніяких, якщо ви так вважаєте, скажи добре». «Добре», – сказав я. «Хороший хлопчик». Він увімкнув радіо, під'єднане до гучномовця на корпусі колеса. Під акомпанемент пісні «Висока показна жінка в чорній сукні» гурту «Холіс» гарді витяг із задньої кишені джинсів рукавички із сирицевої шкіри. І візьми собі пару таких, знадобляться. А ще вже вчися зазивати народ. Він схилився, витяг із всюдисущого помаранчевого ящика мікрофон, Поставив ногу на ящик і заходився розігрівати натовп. Підходьте, не журіться, на колесі прокатіться бігом, бігом, поки літо кругом. Підніміться нагору, де повітря прозоре, веселощі вне цурайтесь, на колесо всідайтесь. Гарді опустив мікрофон і підморгнув мені. Отакий у мене типу заклик. Налий мені чарку дві і він стане набагато кращим, а ти придумай собі свій. Першого разу, коли я керував колесом сам, у мене від жаху трусилися руки. Та вже наприкінці того першого тижня я крутив його як профі, хоч Лей не сказав, що над закликом мені ще працювати і працювати. Також я навчився керувати чашками-кружляшками і диявольськими вагончиками. Хоча у випадку останніх усе управління зводилося до того, щоб натискати зелену кнопку «Пуск», червону кнопку «Стоп» і відчіпляти машинки одна від одної, коли лохи зіштовхувалися гумовими бамперами, тобто щонайменше чотири рази за чотири хвилинне катання. Та тільки розваги на машинках не називалися катанням, кожен заїзд називали бумом. Я вивчив говірку, вивчив географію як під, так і надземно, навчився стояти на точках, управлятися в бутці і нагороджувати плюшовими іграшками симпатичних кнопок. Щоб засвоїти це все, мені знадобилося близько тижня. Ще два тижні пішло на те, щоб я почувся більш-менш комфортно. Одначе, що таке носити шкуру, я дізнався десь о пів на першу, в перший же робочий день. З моїм щастям, у прямому чи переносному сенсі, саме тоді, увиляй крути, нагодився Бредлі Істербрук. Він сидів на лавці та їв свій звичний обід із зародків квасолі і тофу, не зовсім характерний для парку розваг Хавчик. Проте не слід забувати, що травна система в Істербрука перестала бути новою ще в часи самогону і першої хвилі фемінізму. Після свого першого експромту в ролі веселого песика Гові, я досить часто носив куру. бо, бачте, мені це добре вдавалося, і містер Істербрук знав що мені це добре вдається. Я саме був у шкурі, коли приблизно через місяць зустрів на Джойленд-Авеню дівчинку в червоній кепці. Розділ п'ятий Так першого дня я почувався, мов, у психлікарні. До десятої правив колесом разом із Лейном Гарді, потім наступні 90 хвилин сам один, бо він бігав парком і гасив вогні, які запалили на честь дня відкриття. На той час я вже перестав боятися, що колесо зламається і вийде з-під контролю, мов та карусель у старому фільмі Альфреда Хічкока. Найстрашнішим було те, як беззастережно довіряли мені люди. Жоден батько, що провів дітлахів на мій заклик, не запитав мене, чи я знаю, що роблю. Потрібної кількості обертів колесо в мене не зробило. Я так сильно зосереджувався на тій клятій жовтій смузі, що голова розболілася, але всі мої оберти були нахняблені. Одного разу до мене підійшла Ерін, гарна, як на картинці, у зеленій суконці голівудської кралечки, і сфотографувала кілька сімейних груп, які чекали в черзі. Мене вона теж зняла. Досі та картка десь лежить. Коли повне колесо почало обертатися, вона вхопила мене за руку. На лобі в неї виступили бісерини пото. Губи розійшлися в усмішці і очі засяяли. «Скажи, класно!» – спитала вона. «Поки я нікого не вбив, то так, класно. Якщо раптом якесь мале випаде з кабінки, обов'язково злови його!» І побігла геть у пошуках нових жертв для фото, залишивши мене наодинці з новим страхом. Людей, охочих позувати в родливій родії літнього ранку, не бракувало. І насправді вона мала рацію. Відчуття було класне. Десь о пів на дванадцяту повернувся Лейн. На той час я вже доволі вправно обходився з колесом, але передав йому рудиментарний пульт управління з певним полегшенням. «Джонсі, хто в тебе керівник команди? Гері Аллен?» «Саме так. Тоді йди до його бамбудки і спитай, які в нього є для тебе завдання. Як пощастить, він відправить тебе на лежбище пообідати». Що таке лежбище? Місце, куди йде обслуга, коли випадає вільний час. У більшості парків це парковка чи взагалі місце за воротами позаду вантажівок. Але в Джойленді все люкс. На перетині бульвару і нижньої дороги гінчаків є гарна кімната відпочинку. Спустися сходами між надуванням кульок і метанням ножів. Тобі там сподобається. Але йти на перекус можна лише коли батя дозволить. Я з тим старим покидьком заїдатися не стану. У нього своя команда, у мене своя. У тебе є обіднє відерце. Я не знав, що треба було щось таке з собою брати. Він усміхнувся на всі 32. Походу, навчишся, а поки що забіжи до Ерні на ту точку, де продають смажену курятину з великим пластмасовим півнем угорі. Покажи йому своє посвідчення працівника Джойленду, і він дасть тобі знижку для своїх. Смажену курятину в Ерні я таки скуштував того дня. Але тільки о другій годині. У Баті були для мене інші плани. «Іди в костюмерно. Це трейлер між офісом паркових послуг і столяркою. Скажи, до тіласен що це я тебе прислав. Чортова баба шнурує свій корсет. Хочете, я спершу допоможу вам перезарядити? Тир теж був нахняблений біля стійки, юрмилися школярі» котрим не терпілося виграти ексклюзивні плюшові іграшки. Позаду стрільців уже вишукувалися в три ряди інші лохи. Так я їх уже подумки називав. Розмовляючи зі мною, батя Аллен ні на мить не облишив перезаряджати. «Чого я хочу, то це, щоб ти сів на свого поні і поїхав. Я цю хрінь робив ще задовго до твого народження. До речі, ти хто? Джонсі чи Кеннеді? Я знаю, що ти не довбень у студентській кепці. Але поза тим згадати не можу. Я Джонсі. Що ж, Джонсі, ти проведеш у виляй-крути пізнавальну годину. Принаймні для дітлахів пізнавально. Для тебе, може, і не надто. Він вишкірив жовті ікла у фірмовій усмішці баті Аллена. Тій, що робила його схожим на кулу в літах. Насолоджуйся хутряним костюмчиком. У костюмерній теж була філія психлікарні. В усі боки бігали якісь жінки. Дотті Ласен, сухорляво дамочка, який корсет був потрібен, як мені черевики на підборах, налетіла на мене щойно я зайшов у двері. Запустивши пальці з довгими нігтями мені під пахву, вона потягла мене повз костюми клоунів, ковбоїв, велетенський костюм дядька Сема, ходулі стояли поряд біля стіни кілька суконь принцеси, вішак з суконьками голлівудських кралечок і вішак старомодних купальників у стилі пустотливих 90-х, котрі, як я дізнався згодом, ми приречені були вдягати, виконуючи обов'язки рятувальників. У глибині її захаращеної маленької імперії виднілося з десяток сплощених костюмів собаки. Собаки гові, веселого песика, якщо бути точним, з його радісною усмішкою я кретин і щасливий від цього. Великими блакитними очима і полихатими нашорошеними вухами. По спинах костюмів від шиї до основи хвоста бігли змійки. «Господи, який ти велетень!» – зітхнула Дотті. «Слава Богу, що минулого тижня я забрала з ремонту один надвеликого розміру». Хлопець, що надягав його останнім, порвав під обома пахвами. Під хвостом теж була дірка. Мабуть, мексиканське їдло споживав. Вона зняла гові розміру іксель з вішака і рвучким рухом притулила його мені до рук. Хвіст огорнув мою ногу, мов пітон. «Ти підеш у крути, тобто побіжиш, чорт забирай!» Цим повинен був займатися Буч Гедлі з команди Коргі. Принаймні, я так думала. Але він каже, що вся його команда зайнята ключем до парку. «Я зеленого поняття не мав, що б це могло означати, а доті не дала мені змоги розпитати. Вона картинно закотила очі. Це могло означати одне з двох – або добрий гумор, або божевілля, і повела далі. Ти скажеш, а що в цьому такого? А я скажу тобі, що такого, зелений? Там часто обідає містер Істербрук. Він завжди там обідає у перший день, коли ми відкриваємося». І якщо там не буде Гові, він страшенно засмутиться. І хтось втратить роботу? Ні, просто страшенно засмутиться. От попрацюєш тут трохи і дізнаєшся, чому вже це дуже погано. Ніхто не хоче його розчаровувати, бо він велика людина. Мабуть, це чудово, але важливіше те, що він хороший. У цьому бізнесі хороші люди трапляються рідше, ніж зуби в курки. Вона обмірила мене поглядом і заскімлила. Наче тваринка, що втрапила лапою в пастку. Господи Ісусе, який же ти великий! І новачок, зелений, мов та трава. Але тут уже нічого не вдієш. У мене був мільярд запитань, але язик, мов, заціпило. Усе, що я міг, мовчки дивитися на здутого Гові, котрий у відповідь витріщався на мене. Знаєте, ким я почувався тієї миті? Джеймсом Бондом у тому фільмі, де його прив'язують до якогось дивного приладдя для вправ. «Ви сподіваєтеся, що я заговорю?» – питає він у Голдфінгера. І той відповідає з гумором, від якого мороз продирає по шкірі. «Ні, містер Бонд, я сподіваюся, що ви помрете. Я був прив'язаний до машини для щастя замість машини для вправ. Але принцип був той самий. Ага. Байдуже скільки зусиль я докладав, щоб усе встигати того дня. Клята штука однаково крутилася швидше. «Синко, візьми костюм із собою на лежбище. Сподіваюся, де це пояснювати не треба». «Не треба, я знаю». Слава Богу, Лейн просвітив. «Ну, хай там як, це місце для всіх своїх одне. Коли будеш там, роздягнися до трусів. Якщо на тобі під шкурою буде щось іще, ти зваришся. А ще, малий, тобі вже казали, яке перше правило країни». «Я подумав, що і сам знаю, але здалося, що краще тримати язика на припоні. Стеж за своїм гаманцем. У цьому парку і близько не стільки злодюжок, як у тих, де я працювала в пору своєї юності. І слава Богу! Та все ж перше правило є перше правило. Давай гаманець мені, я постережу. Я без зайвих заперечень простягнув їй гаманець. А тепер іди. Та перед тим, як роздягтися, випий багато води». І нічого не їш, навіть якщо ти страшенно голодний. Бувало, діти зазнавали теплових ударів, і їх нудило в костюмах Гові. Хорошого мало. Майже завжди після цього костюм доводиться викидати. Напийся води, роздягнися, натягни шкуру, попроси когось застібнути змійку і біжи бульваром до виля крути. Там є знак, ти його одразу помітиш. Я з сумнівом подивився на блакитні очі Гові. Там сітка, пояснила Дотті. Не бійся, бачитимеш добре. Але що я маю робити? Вона подивилася на мене, спершу серйозно не усміхаючись, та потім її обличчя, не лише губи й очі, а все обличчя розпливлося в усмішці. А сміх, яким ця усмішка супроводжувалася, прозвучав як сигнал клаксона і, здавалося, йшов із носа. Ти не пропадеш, сказала вона, чомусь мені всі це кажуть. На місці зорієнтуєшся, синку. Просто віднайди свого внутрішнього собаку. Коли я прийшов на лежбище, там обідали з десяток новачків і жменька старожилів. Серед зелених були дві голівудські кралечки, але часу на те, щоб соромитися, я не мав. Надудлившись води з фонтанчика, я скинув з себе все, крім трусів і кросівок. Стріпнув костюмом Гові і ступив у нього повільно, щоб ноги до кінця увійшли в задні лапи. «Шкура!» – заволав один зі старожилів і грюкнув кулаком по столі. «Шкура! Шкура! Шкура!» До нього долучилися інші. І ще задзвеніло від хору голосів, а я так і застиг у білизні зі спущеним костюмом довколо щиколоток. Відчуття було таке, ніби я опинився в епіцентрі тюремного заколоту. Не часто мені доводилося почуватися таким винятковим дурнем, чим, на диво, героєм. Зрештою, то був розважальний бізнес, а я погодився виручити іншу людину. Мені було байдуже, що я найменшої гадки не мав, що нахрін роблю. Шкура, шкура, шкура, шкура. «Хто-небудь, застебніть блін, змійку, заволав я. «Мені треба дуже швидко дістатися до виляй-крути». Мені допомогла одна з дівчат, і я миттєво зрозумів, чому носити шкуру було такою великою подією. На лежбищі працювали кондиціонери, втім, як і скрізь у Джойленді. Проте я одразу вкрився рясним потом. До мене підійшов один зі старожилів і по-доброму попестив собачку Гові по голові. «Синку, я тебе підкину. Моя машинка он там, застрибуй». «Дякую». Мій голос лунав приглушено. «Гав-гав, Баузере!» – гукнув хтось, і всі розреготалися. Ми покотили по бульвару з його примарним блиманням світла. Сивий, старий, у зеленому костюмі прибиральника, з велетенською, синьокою, німецькою вівчаркою поряд. Зупинившись біля сходів, де на шлакобетонних блоках було намальовано стрілку і написано фарбою «Вил крути», він сказав «Не розмовляй, Гові не говорить, тільки обіймає і пестить їх по голівках». «Хай щастить! Коли відчуєш, що все пливе, забирайся звідти до дітька». Дідкам не треба бачити, як Гові валиться на землю від теплового удару. «Я гадки не маю, що повинен робити», – сказав я. «Ніхто мені не сказав». Не знаю, чи той дідок був в карні від карні, але щось про Джойленд він таки знав. Це не має значення. дідлахи люблять Гові. Вони знатимуть, що робити. Я вибрався з електрокара, мало не перечепився через власний хвіст. Узявся за мотузку в лівій передній лапі та смикнув щоб клята штука забралася з-під ніг. Потім побрів сходами нагору і навпомацки пововтузився з ручкою дверей. З надвору долинала музика, щось дуже знайоме з часів раннього дитинства. Нарешті ручка піддалася. Двері відчинилися, і крізь запнуті сіткою очі гові ринув потік яскравого червневого світла, вмить мене засліпивши. Музика тут лунала гучніше, линула з гучномовців угорі. І я нарешті збагнув, що то була за пісня. Гокі-покі – дитсадовський хід усіх часів. Я побачив гойдалки, гірки, ретельно сконструйовані гімнастичні снаряди і карусель, яку штовхав товхав зелений новачок із довгими пухнастими зайчими вухами та хвостом-пушком, причепленим ззаду до джинсів. Повз пропахкав іграшковий поїзд, здатний розвивати космічну швидкість до 4 миль на годину. Чух-чух виляй, навантажений маленькими дітками, які сумлінно махали рученятами в об'єктиви фотоапаратів батькам. Довкола юрмилося 100 тисяч мільярдів дітлахів. За ними наглядало багато сезонних працівників і двійкоштатних, що, напевно, такі мали дозволи працювати з дітьми. На цих двох на чоловіковій жінці були кофти з написами «Ми любимо дітей». Попереду стояла довга будівля під назвою «Привітний дім Гові». А ще я побачив містера Істербрука. Він сидів на лавці під Джойлендівською парасолькою у костюмі трунаря та їв паличками свій обід. Спершу він мене не помітив, бо дивився на чергу змійку дітей, яких вели до привітного дому двоє зелених. Там дітлахів можна було залишити. Про це я довідався згодом. Щонайбільше на дві години. Поки батьки водили старших дітей по атракціонах чи обідали в печерному лобстері – висококласному парковому ресторані. Згодом я дізнався, що у привітний дім допускали дітей від трьох до семи років. Багато з тих, що тепер наближалися до входу, були досить такі веселі. Певно давалося в знаки те, що вони вже були ветеранами дитсадків, бо обоє батьків у їхніх сім'ях працювали. Решта ж дітей сприймали все не так легко. Може, попервах, їм і вдавалося зберігати спокій, поки мама з татом розказували їм, що вони повернуться щонайближче через годину-дві, не чотирирічний малюк розумів, що таке година. Та тепер вони опинилися самі у галасливому дивному місці, де було повно незнайомців, а мами з татом не видно, дехто плакав. Закопаний у костюм Гові, визираючи крізь сітку, яка слугувала очима, вже весь пітний, мов свиня, я став свідком винятково-американського знущання над дітьми. Навіщо приводити дитину ясельного віку, Боже милий, у галасливий величезний парк розваг, якщо ти збираєшся спихнути її на руки нянькам-незнайомцям, навіть якщо це ненадовго? Зелені, які були в няньках, бачили сльози, що наверталися на дитячі очі. Малечий страх їй, бо був хворобою, ніби кір. Але на їхніх обличчях читалася розгубленість. Няньки не знали, що робити. Та й звідки їм було знати? Для них то був день перший. Їх без підготовки закинули в самісіньку гущавину подій. Як мене, коли Лейнгарді пішов і залишив мене керувати величезним чортовим колесом. То, принаймні, діти, яким менше за вісім років, не можуть сідати на колесо без дорослих, подумав я. А ці малі шпиндики, по суті, покинуті на самих себе. Я так само не знав, що робити, але відчував, що мушу щось спробувати. Я рушив до дітлахів, скинувши догори передні лапи і шалено метляючи хвостом. Його я не бачив, зате відчував. І щойно перші двоє чи троє помітили і показали на мене пальцями, я відчув натхнення. Це сталося завдяки музиці. Я зупинився на перехресті Цукеркової дороги і Людяникового авеню, прямісінько під двома гучномовцями, з яких гриміла музика. Випроставшись на весь свій зріст, майже сім футів від лап до кудлатих вух, я, напевно, справляв надзвичайне враження. Я вклонився малим, а ті дивилися на мене широко розплющеними очима, поростулявши роти. Під їхніми поглядами я затанцював гокі-покі. Жах і смуток через відсутність батьків забувся, принаймні на якийсь час. Вони сміялися, дехто крізь сльози, які ще блищали на очах. Підійти вони не наважувались, принаймні, поки я виконував свій невеличкий незграбний танець, але скупчилися поблизу. У їхніх очах був подив, але не було страху. Гові знали всі. Ті, хто був з обох Каролін, Дивилися вдень серіал про нього, а ті, хто приїхав із віддалених екзотичних місцин на зразок Сент Луїса і Омахи, бачили брошури і рекламу в суботніх ранкових мультиках. Вони розуміли Гові, він, хоч і великий пес, проте хороший, він не кусається, він їхній друг. Я виставив уперед ліву лапу, пройняв ліву лапу, знову виставив уперед ліву лапу і потрусив нею. Я зробив гокі-покі і повернувся довкола себе, тому що майже кожна дитина в Америці знає – це танець такий. Я геть забув про те, що мені жарко і некомфортно. Я не думав про те, що труси залізли в щілину між сідницями. Згодом мене мучитиме пекельний головний біль від перегріву. Але цієї миті мені було добре. Насправді дуже добре. І знаєте що? Жодного разу під час того танцю я не згадав Венді Кіган. А потім, коли пісня закінчилася і з гучномовців полинула головна тема вулиці Сезам, я припинив танцювати, впав на м'яке поролонове коліно і простягнув руки як Ел Джолсон. Гові «Го вереснула маленька дівчинка. І досі, хоч минуло вже стільки років, я чую ту непередавану нотку захвату яка прозвучала в її голосі. Вона побігла вперед, і рожева спідничка замайорила довкола її пухкеньких колін. І враз діло було зроблено. Впорядкована черга змійка розсипалася. «Діти знатимуть, що робити», – сказав мені старожил, і він не помилявся. «Спочатку вони роєм налетіли на мене, потім повалились з ніг, потім скупчилися довкола, обіймаючи та сміючись». Дівчинка в рожевій сукні все цілувала мене в ніс і примовляла «Гові, гові, гові!». До нас так само зачаровані підходили батьки, хто забрів у виляй крутий, щоб зробити декілька знімків. Я обережно помахав лапами, щоб звільнити трохи місця, перекотився на живіт і скочив на ноги, перш ніж малі розчавили мене своєю любов'ю, хоча тієї миті наша любов була цілковито взаємною. Як не крути, а круто. Я не помітив, як містер Істербрук засунув руку в кишеню костюма трунаря, витяг звідти рацію і коротко щось у неї сказав. До мене дійшло тільки те, що музика з вулиці Сезам зненацька урвалася і знову залунало гокі-покі. Я виставив праву лапу вперед, прийняв праву лапу, діти миттю долучилися. Вони не зводили з мене очей, щоб бува не прогавити наступного руху і не відстати. Невдовзі ми всі танцювали гокіпокі на перехресті Цукеркової дороги і Людяникового авеню. Зелені доглядальники теж приєдналися. І хай мені грець, якщо дехто з батьків теж не танцював. Я навіть виставляв уперед і приймав свого довгого хвоста. Діти шалено сміючись крутнулися в інший бік, і теж повторювали за мною, тільки з невидимими хвостами. Коли пісня вже наближалася до кінця, я зробив лівою лапою недоладний жест «Діти за мною», ненароком так сильно смикнувши за хвоста, що мало не відірвав ту надокучливу херовину і повів їх у привітний дім, і вони рушили слідом так охоче, як діти з Гамельна за Щуроловом, і жодне з них не плакало то, звісно, був не найкращий день моєї блискучої, як би я так вважав, а я вважаю, кар'єри собаки Гові. Але до успіху лишався один крок. Коли діти опинилися всередині привітного дому, дівчинка в рожевій сукні трохи постояла в дверях і помахала мені ручкою. Я розвернувся, та коли зупинився, світ не зупинився разом зі мною, а наче й далі обертався. Піт заливав мені очі. Виляй крути, і все в ньому двоїлося, я похитнувся на задніх лапах. Уся та вистава від перших моїх рухів, гоки поки до того, як маленька дівчинка помахала мені на прощання, тривала лише сім хвилин ну щонайбільше дев'ять, а я вже був геть ніякий. Не знаючи, що робити далі, я знесилено поплентався назад тим шляхом, яким прийшов. Синку, гукнув мене хтось, сюди. То був містер Істерброк. Він тримав відчиненими двері чорного ходу закусочної криниця бажань. Може, то були двері, через які я вийшов? Напевно, так і було. Та я цього не помітив, бо був надто схвильований і збуджений. Він провів мене всередину, зачинив за нами двері і потягнув униз змійку костюма. Напрочуд важка голова Гові звалилася з моєї голови і волога шкіра жадібно всотала благословенне кондиціоноване повітря. По шкірі, ще білій після зими, та недовго їй було лишатися такою, одразу побігли сироти. Я дихав глибокими ковтками. «Сядь на сходи», – сказав хазяїн. «Через хвилину я викличу когось, щоб тебе відвезли, але тепер тобі потрібно відновити дихання. Перші кілька виступів у ролі Гові завжди важкі, а ти постарався на славу. Це було щось надзвичайне. Дякую. Все, що спромігся видушити з себе я. Тільки опинившись у тихій прохолоді, я збагнув, що перегрівся і будь-якої миті міг знепритомніти. Велике вам спасибі. Якщо млосно, опусти голову. Не млосно, але голова болить. Я визволив одну руку з Гові і витер мокре від потообличчя. Здається, ви мене врятували. «Максимальний час перебування в костюмі Гові жаркої днини я маю на увазі в липні і серпні, коли висока вологість і температура піднімається до 90 градусів і вище, 15 хвилин», – сказав містер Істербрук. «Якщо хтось наполягатиме на іншому, відправляй їх навпростець до мене. І раджу тобі ковтати по кілька сольових таблеток. Ми хочемо, щоб ви, літні дітки, працювали багато, але вбивати вас не хочемо». Він витяг рацію і коротко, і тихо щось у неї сказав. Через п'ять хвилин знову з'явився старожил на електрокарі з кількома таблетками анацину і пляшкою прохолодної води. А містер Істербрук тимчасово сів коло мене на горішню сходинку сходів, що вели вниз до бульвару, сів обережно, наче боявся розбитися. І тепер я почувався трохи гірше. «Синко, як тебе звати?» «Девін Джонс, сер? «Тебе називають Джонсі». Моїї відповіді він не дочекався. Звісно так. Це по-карнавальному. А весь Джойленд таким і є, не дуже добре замаскованим карнавалом. Таким паркам недовго лишилося. Світом розваг невдовзі правитимуть Діснеї та Нотсбері-фарми, якщо, звісно, тутешні південні місця ця доля не обмине. Скажи на мені, якщо забути про спеку, як тобі перше носіння шкури? Мені сподобалося. Чому? Тому що деякі діти плакали, мабуть, так він усміхнувся і невдовзі вони бусі ревіли. А я це зупинив. Так, ти станцював гокі-покі, іскра генія. Звідки ти знав, що це спрацює? Я не знав. Хоча насправді знав на якомусь рівні, я знав. Він усміхнувся. Ми в Джойленді маємо звичку кидати новобранців наших зелених у вир подій без підготовки. Бо в деяких людей, обдарованих людей, прокидається спонтанність, така особлива і така цінна, як для нас, так і для наших відвідувачів. Ти щось дізнався про себе оце щойно? Ну, я не знаю, можливо. Але, сер, можна щось спитати? Питай сміливо. Спочатку я вагався, та потім вирішив зловити його на слові. Здавати цих дітей нянькам, нянькам у парку розваг, мені це здається, ну не знаю, якоюсь жорстокістю чи що. Хоча у Воляй Крути малим дуже добре. Весело. Поспіхом додав я. Синку, ти повинен дещо зрозуміти. Джойленд дає от стільки прибутку. Він зовсім трішки відставив вказівний палець від великого. Коли батьки знають, що за їхніми крихітками наглянуть, навіть якщо йдеться про кілька годин, вони привезуть усю сім'ю. Якщо ж їм потрібно буде наймати няньку вдома, то можуть не поїхати взагалі, і тоді наш прибуток паде до нуля. Я розумію, про що тобі йдеться, але в мене є свої міркування. Більша частина цієї малечі ніколи ще не бували в такому парку. Вони запам'ятають його так само, як перше кіно чи перший день у школі. Завдяки тобі вони не пам'ятатимуть, що плакали, бо батьки їх покинули. Хай навіть і ненадовго». У їхній пам'яті відкладеться, що вони танцювали гокі-покі з веселим песиком Гові, який з'явився, мов, за помахом чарівної палички. Напевно. Містер Істербрук простягнув руку, але не до мене, а до Гові, і заговорив, погладжуючи шкуру, вузлуватими пальцями. У парках Діснея все за сценарієм, а я це ненавиджу. Ненавиджу. Як на мене, то в Орландо веселощі роздмухують. Я прихильник невимушеності і часом бачу, коли хтось – геній невимушеності. У тебе є ця іскра. Казати щось ще зарано, але так, у тебе це є. Він поклав долоні на поперек і потягнувся. Я почув чергу тривожно-гучного хрускуту. Не проти, якщо я складу тобі компанію в карі дорогою назад на лежбище. Здається, сонця з мене на сьогодні досить. Мій кар – ваш кар. А оскільки Джойленд був його парком, то проти правди я не погрішив. Думаю, цього літа ти часто вдягатимеш шкуру. Більшість молодих людей вважає це тягарем, ба навіть карою. Але мені здається, у твоєму випадку це буде не так. Хіба ні? Він не помилявся. Відтоді я перепробував безліч робіт. І моя нинішня посада редактора, мабуть остання перед тим, як пенсія ухопить мене у свої чіпкі лапи, просто прекрасна. Однак ніколи і ніде я не почувався таким надиво щасливим, як тоді, коли мені був 21 рік, я носив шкуру і танцював гокіпокі однієї спекотної дни у червні. Повна невимушеність, бейбі. Розділ 6. Після того літа ми з Томом та Ерін зберегли дружні стосунки. З Ерін я товаришую і досі. Хоча нині ми здебільшого листуємося електронкою і ставимо лайки на Фейсбуці, а іноді зустрічаємося на ланч у Нью-Йорку. З її другим чоловіком я не знайомий. Вона каже, він хороший хлопець, і я їй вірю. Та й чому б мені не вірити? 18 років вона була одружена з містером реально хорошим хлопцем, і після цього навряд чи могла знизити планку та вибрати якогось невдаху. На весні 1992-го тому поставили діагноз «пухлина мозку». Через півроку він був мертвий. Коли він подзвонив і сказав мені, що хворий, а його звичну манеру тріщати як з кулемета уповільнювала вбивча куля, що гойдалася туди й назад у голові, я був шокований і пригнічений, як і будь-то на моєму місці, напевно дізнавшись, що чоловік у розквіті літ наближається до фінішної лінії. Хочеться запитати, чи справедливо це. Невже життя не мало для тому в запасі ще чогось хорошого, наприклад, двіко онуків, а ще, може, тієї омрієної відпустки на мауї? Працюючи у Джойленді, я раз чув, як батя Ален говорив про перепал балачкою, це означало нахабно дурити лохів у грі, яка за їхніми уявленнями мала бути чесною? Я згадав це слово вперше за багато років коли Том зателефонував, щоб повідомити мені погану новину. Але розум тримає оборону скільки може. Після того, як перший шок від почутого розсіюється, ти міркуєш десь так. Нехай усе погано, я розумію, але ж це ще не остаточний присуд, може ще є шанс. Навіть попри те, що 95% людей, які витягають цю карту, гинуть, лишаються ще ті щасливі 5%. А ще чортові лікарі постійно ставлять не ті діагнози. А ще всупереч усьому час від часу стаються дива. Так ти міркуєш, а потім тобі знову дзвонять. Жінка, що телефонує, колись була прекрасною юною дівчиною. Бігала Джойлендом у легкій зеленій сукенці і смішному капелюшку, як у розбійників Шервудського лісу. Скрізь тягаючи за собою великий старий фотоапарат з графік і хаврашки до яких вона підходила, практично ніколи їй не відмовляли. Та і як вони могли сказати «ні» тій копиці вогненно рудого волосся і приязній усмішці? А от Бог сказав «ні». Бог влаштував тому Кеннеді перепал і заразом перепалив її. Коли я взяв трубку телефону о пів на шосту розкішного жовтневого вечора у Вестчестері, та дівчина перетворилася на жінку – Чий голос невиразний від сліз Звучав по-старечому І втомлено до смерті Сьогодні в день одругий помер Том Він відійшов дуже тихо Говорити не міг, але був при тямі Він, Дев Він стиснув мою руку, коли я сказала прощавай Я шкодую, що мене не було поряд Так Її голос затримтів та потім знову зміцнів Так, це було б добре Ти думаєш Гаразд, я все розумію, я готовий до найгіршого, але та маленька надія все же вріє, і саме це і завдає тобі удару під дих. Це тебе вбиває. Я поговорив із нею, сказав, як я її люблю і як я любив Тома. Сказав так, я приїду на похорон, і якщо доти їй знадобиться моя допомога, нехай дзвонить, у день чи вночі. Потім я повісив трубку, Опустив голову і дав волю клятим сльозам. Кінець мого першого кохання не зрівняється зі смертю одного давнього друга і втратою іншого. Проте принцип був той самий. Точнісінько такий самий. І якщо мені він здавався кінцем світу, попервах спричинивши ті суїцидальні наміри, хоч які там вони були дурні і малодушні, а потім сейсмічний сув у плині мого життя, який раніше не підлягав жодним сумнівам. Ви повинні розуміти, що порівняти мені тоді не було з чим. Це називається «бути молодим». У розпал червня я почав розуміти, що мої стосунки з Венді хворі, як Троянда Вільяма Блейка, але відмовлявся вірити, що насправді вони смертельно хворі, навіть коли знаків, які на це вказували, виразно побільшало. Візьмімо, наприклад, листи. За перший тиждень проживання у Місіс Шопло я написав Венді чотири довгі листи. Попри те, що падав з ніг від утоми на роботі у Джойленді, і що вечора ледве приповзав у свою кімнату на другому поверсі. Попри те, що голова гула від нової інформації та досвіду, і я почувався ніби хлопчик, якого посеред семестру змусили записатись на важкий навчальний курс в університеті. Назвімо його «Вища фізика розваг» а у відповідь я отримав одну єдину листівку з зображенням громадського парку Бостона і дуже дивним посланням на звороті, написаним спільними зусиллями. Угорі чужими письмом було нашкрябано. Венні підписує листівку, а Ренні кермує автобусом. Унизу ж, добре знайомою мені рукою Венді чи Венні, якщо хочете, мені це ім'я здалося бридким, безтурботно вивела. ми продавчині. Їдемо шукати пригод на кейп-код. Гуляємо. упсі музика. Не бійся, я тримала кермо, поки Рен підписувала. Сподіваюсь, у тебе добре все. Ві. упсі музика? Сподіваюсь, у тебе добре все? Жодних кохаю. Ти скучаєш за мною. Тільки сподіваюсь, у тебе добре все. А ще, судячи з викрутасів, нерівності і чорнильних плям, «Картку підписували на коліні, їдучи в машині Рене. У Венді машини не було. І обидві були або під кайфом, або в дим п'яні. Наступного тижня я відправив ще чотири листи і фотографію, зроблену Ерін. Я у шкурі. Від Венді не прийшло нічого. Ти починаєш хвилюватися, потім до тебе потроху доходить, потім ти нарешті розумієш». Може, тобі й не хочеться, може, ти думаєш, що закохані, як і лікарі, постійно ставлять збісані неправильні діагнози, але глибоко в душі ти знаєш. Двічі я намагався їй додзвонитися. Обидва рази відповіла та сама буркотлива дівчина. Я уявляв її у великих окулярах із роговою оправою, у бабусиній сукні дощі колотки і безгубної помади. «Немає», – сказала вона, коли я дзвонив вперше. «Гуляє з Рен». «Немає і навряд чи колись ще буде», – сказала буркотуха вдруге. «Виїхала». «Куди виїхала?» – стривожився я. То було у вітальні Мейсон-Шопло, де біля телефону висів довжелезний список здійснених міжміських дзвінків. Мої пальці так міцно стискали велику старомодну слухавку, що аж заніміли. Венді вчилася в університеті завдяки строкатому килиму літуну. Зітканому у склаптів різних стипендій, позик і студентського працевлаштування. Так само, як я. Окреме помешкання вона собі дозволити не могла, тобто самостійно, без чиєїсь допомоги. «Не знаю і знати не хочу», – заявила Буркотуха. «Мене дістали їхні п'янки і верески о другій ночі. Декому тут іноді і спати треба, хоч це й дивно. Серце в мене калатало так сильно» що віддавало у скроні. Рене переїхала з нею? Ні, вони розсварилися. Через того хлопця. Того, який допоміг Венні виїхати. Вона з таким презирством промовила «Венні», що мені стало млосно. Та, звісно, не через хлопця. Її хлопцем був я. Якщо якийсь друг може з роботи виявив доброту і допоміг їй перевести речі, чого я мав через це переживати? А вже ж вона могла мати друзів-хлопців. У мене ж з'явилася щонайменше одна подруга-дівчина, чи не так? А Рене там? Я можу з нею поговорити? Ні, вона пішла на побачення. І тут до неї, мабуть, дійшло, бо в голосі буркотухи нарешті забриніла цікавість до розмови. Слухай, а тебе що, де віном звати? Я повісив трубку. Не збирався цього робити, просто так вийшло. Я сказав собі, що не чув, як зненацька буркотуха перетворилася на буркотуху зацікавлено, неначе під час розіграшу, де я брав участь. Може, навіть був у ньому головною дієвою особою. Здається, я вже казав, що розум тримає оборону скільки може. Минуло три дні, і я отримав єдиного листа, якого мені надіслала Венді Кіган за те літо, останнього листа. Він був написаний на папері з нерівними краями і зображеннями кошенят, які бавляться з клубком вовни. То був папір дівчинки-п'ятикласниці, хоча це спало мені на думку вже значно пізніше. На трьох сторінках вона безперервно розпиналася про те, як їй шкода, як вона боролася зі спокусою, та це було безнадійно, і вона розуміє, що мені буде боляче, Тож краще буде, якщо я певний час не намагатимуся їй додзвонитися чи побачити її. І вона сподівається, що перший біль мене. І після цього ми залишимося добрими друзями. І він хороший хлопець, вчиться у Дартмуті, грає в лакрос, вона знає, що він мені сподобається. Може вона нас познайомить, коли почнеться осінній семестр. Тощо, тощо, хрінове тощо. Того вечора я гепнувся на пісок, за п'ятдесят ярдів від прибережного житла місіс Шопло, збираючись напитися. Принаймні, думав я, це не буде дорого. У ті часи, щоб назюськатися, мені було достатньо і упаковки з шести банок пива. Невдовзі до мене приєдналися Том з Ерін, і ми разом дивилися, як накочують на пляж хвилі. Три Джойлендівські кетери. «Що сталося?» – спитала Ерін. «Я знизав плечима». Так, як знизують, коли сталася якась дрібна, однак неприємна хрінь. Від мене пішла дівчина, написала мені листа «Любий Джоне». У твоєму випадку, зауважив Том, це лист «Любий Девіне». «Май трохи співчуття», – дорікнула йому Ерін. Йому сумно і боляче, і він намагається цього не показувати. «Невже ти такий грубошкурий, що не бачиш?» «Та бачу». Том обійняв мене за плечі і на секунду притис до себе. «Я співчуваю тобі, друже. Від тебе віє болем, як холодним вітром із Канади чи навіть з Арктики. Можна я візьму в тебе пиво? Навже ж!» Довгенько ми так сиділи. Ерін обережно розпитувала, і я дещо розповів, але не все. Мені справді було сумно. Справді було боляче. Але я відчував набагато більше і не хотів, щоб друзі це помітили. Частково тому, що батьки навчали мене. Вивалювати свої почуття на інших людей – це верх негречності. Але головна причина крилася в тому, що мене самого налякала глибина і сила моїх ревнощів. Я не хотів, щоб вони, бодай, спіймали здогад про існування того верткого хробака. Він був із Дартмута, господи, так напевно ж належав до найкращого студентського братства та їздив на Мустангу, який батьки подарували йому на честь закінчення школи. Та й ревнощі в усьому цьому були не найгіршим. Найгіршим було страхітливе усвідомлення. Тієї ночі воно тільки почало пробиратися в мій розум. Що мене вперше в житті по-справжньому і непідробно покинули. Вона зі мною порвала, та я навіть уявити собі не міг, як це порвати з нею. Ерін теж узяла собі пиво і підняла банку. Випиймо за те, щоб на горизонті швидко з'явилася нова дівчина». Дев, я не знаю, ким вона буде, знаю тільки, що зустріч з нею стане для неї великою удачею. Так-так, вигукнув Том, і теж підняв банку. І не був би він Томом, якби не додав «сяк-сяк» і «шмяк-бряк». Навряд чи котресі з них розуміло, тоді чи до кінця літа, який фундаментальний сув ґрунту відбувся під моїми ногами. Яким розгубленим я почувався, я не хотів, щоб вони знали». Мене це не просто бентежило, здавалося ганебним. Тому я видушив із себе посмішку, підняв свою банку пива і випив. Принаймні завдяки тому, що вони допомогли мені впоратися з шістьма банками, я не мусив наступного ранку прокидатися з похміллям на додачу до розбитого серця. І це було добре, бо коли ми вранці прийшли у Джойленд, я почув від баті Аллена що вдень мушу вдягти шкуру і працювати на Джойленд-Авеню. Три зміни по 15 хвилин о третій, четвертій і п'ятій. Я для проформи побурчав, що до носіння шкури бурчати мали всі, але в душі зрадів. Мені подобалося, коли мене оточували дітки, тож протягом кількох наступних тижнів роль Гові давала мені якусь гірку втіху. Ідучи по Джойленд-Авеню, і метляючи хвостом у супроводі натовпу галасливих усміхнених дітлахів, я думав. Не дивно, що Венді зі мною порвала. Її новий бойфренд вчився в Дартмуті і грав у лакрос. Старий же проводив літо на заробітках у третьосортному парку розваг, де грав роль собаки. Літо в Джойленді. Я працював атракціоністом-посадником. Напихав ядки, тобто розкладав на полицях нові призи, вранці, а вдень стояв там, приймаючи охочих пограти. Розплутував нескінченні диявольські вагончики, навчився обсмажувати тісто, не обпікаючи пальців, і попрацював над закликом для колеса Кароліни. Я співав і танцював разом з іншими зеленими на казковій сцені «Виляй крути». Кілька разів Фред Дін посилав мене знімати касу. То був справдешній знак довіри, бо це означало збирати полуденну чи п'ятигодинну виручку на різних ятках. Я бігав у Гевенсбей і Вільмінгтон, коли ламалися деталі механізмів, і допізна лишався вечорами всереду. Найчастіше з Томом, Джорджем Престоном і Ронні Г'юстоном, щоб змазувати мастилом чашки-кружляшки і страшнючий карколомний атракціон, який називали «змійкою». Ці штуки пили мастило, як верблюди п'ють воду, коли добираються до наступної оази. І, звичайно, я носив шкуру. Попри все це, сон не брав мене взагалі. Іноді я лягав у ліжко, натягав на вуха старезні, перемотані із острічкою навушники, і слухав записи Дорс. Особливий відгук у мені знаходили такі життєстверні композиції, як машини зі свистом мчать повз моє вікно. Вершники бурі і, безперечно, кінець. Коли голосу Джима Моррісона і містичного лункого органа Рея Манзарека було недостатньо, щоб мене приспати, я скрадався вниз зовнішніми сходами і йшов на пляж. Раз чи двічі я навіть спав на пляжі. Принаймні, коли мені вдавалося ненадовго забутися сном, я не бачив хмарів. Я взагалі не пригадую, щоб мені того літа снилися сни. Бриючись уранці, я бачив під очима мішки, а після особливо енергійних виступів у ролі Гові найгіршими були дні народження в перегрітій психушці привітного дому. Паморочилося в голові, але це було нормально, так мені сказав містер Істербрук. Після нетривалого відпочинку на лежбищі я знову був у строю. Загалом я думав, що презентував себе добре, як нині кажуть. Але першого ж понеділка липня, за два дні до Величного Четвертого, зрозумів, що це не так. Моя команда Бігель, як завжди, з'явилася рано вранці до ядки баті Алена, і він роздав нам завдання, як завжди викладаючи гвинтівки. Зазвичай наша вранішня робота полягала в тому, щоб приносити коробки з призами. На більшості стояв штамп «Зроблено в Тайвані» і напихати ядки до перших воріт як ми називали відкриття. Однак того ранку батя Аллен сказав, що мене хоче бачити Лейнгарді. То була несподіванка, бо Лейн рідко витикався за межі лежбища, поки до перших воріт не лишалося хвилин двадцять. Я пішов було в той бік, та батя заволав до мене. "Не, не, він біля бовдуропідйомника». Цим презирливим словом називали «чортове колесо». Хоча в присутності Лейна він би його вжити не наважився. «Ноги в руки і вперед, Джонсі! На сьогодні повно роботи!» Я взяв ноги в руки, але біля колеса, високого непорушного і оповитого тишою, в очікуванні на перших відвідувачів, нікого не побачив. «Сюди!» – гукнув жіночий голос. Я повернувся ліворуч і побачив Розі Голд, яка стояла біля всіяної зірками будки-провидиці – Вся закутана в тонкі шати мадам Фортуни. На голові в неї був шарф кольору електрик. Зав'язаний ззаду вузлом, він опускався майже до попереку. Поряд із нею стояв Лейн у своєму звичному наряді. Линялих прямих джинсах і обтислій майці, що вигідно підкреслювали його налиті м'язи. Котилок був заломлений під кутом, саме таким, як треба для мафіоза. На перший погляд, ви б і не запідозрили, що в нього в голові є мозок, але то було хибне враження. Обоє вдягнені для шоу, в обох – похоронний вираз обличчя. Я, подумки думки, швидко прогортав останні кілька днів, намагаючись згадати, чи міг накоїти щось, що стало б причиною для таких виразів. На думку спало, що Лейну могли дати наказ усунути мене від роботи, чи навіть звільнити. Але в розпалі літа. І хіба такі новини повідомляли не Фред Дін чи Бренда Раферті? А ще до чого тут Розі? Народ, хто помер? – спитав я. Головне, щоб не ти, – відказала Розі. Вона саме вживалася в роль, і її мова звучала з дивним акцентом. Наполовину бруклінським, наполовину карпатським. Ага. Джонсі, прогуляймося разом, – сказав Лейн. І, не чекаючи відповіді, пішов центральною алеєю. До перших воріт лишалося півтори години, тож тут не було нікого, крім кількох прибиральників. Газоні, як їх називали говіркою, ні в кого з них, напевно, не було грінкарти. Які замітали довкола яток, хоч і мали виконувати цю роботу вчора ввечері. Коли я наздогнав колег, Розі відійшла трохи вбік, щоб звільнити для мене місце. Я почувався злочинцем, якого веде під конвоєм у тюрягу пара копів. «А що таке?» «Побачиш», – зловісно промовила Роззі Фортуна, і невдовзі так і сталося. Біля дому Жаху розташувався дзеркальний особняк Містеріо. Власне, вони були поєднані між собою. Поряд із касою стояло звичайне дзеркало, над яким була табличка, щоб ви не забули, які на вигляд насправді. Лейну взяв мене попід одну руку, Розі попід другу. Отепер я справді відчув, як це бути злочинцем, якого привели у відділок і отот -от кинуть у мавп'ятник. Вони поставили мене перед дзеркалом. «Що ти бачиш?» – спитав Лейн. «Себе?» Та, схоже, на цієї відповіді вони чекали, тому я додав. «Себе, але мені треба постригтися». «Подивися на свій одяг, дурний хлопчисько». Останні два слова Розі прозвучали як «турний хлопчисько». Я подивився. Понад жовтими робочими чоботами побачив джинси. Задньої кишені стирчала рукавичка з серцевої шкіри рекомендованої марки. А над джинсами синя робоча сорочка з тканини шамбре. Виленіла, проте доволі чиста. На голові в мене була чудесно брудна і пом'ята собакепка з гові. Останній штрих, що так багато означає. «А що з ним?» – спитав я, починаючи трохи сердитися. «Якось наче висить на тобі, ні?» – спитав Лейн. – Раніше такого не було. – Наскільки фунтів ти схуд? – Господи, не знаю. Треба, мабуть, піти до жирного волі. Жирний волі стояв на ядці, вгадай свою вагу. – Це не смішно, – зауважила Фортуна. – Не можна ходити у тому клятому собачому костюмі півдня під розжареним літнім сонцем, а потім ковтнути дві сольові таблетки і сказати, що це їжа. Оплакуй своє втрачене кохання, скільки влізе, але їж при цьому. «Їж, чорт, забирай!» «То вам розтріпав? Том?» «Ні, навряд чи він. Ерін? Вона не має права». «Ніхто мені не розтріпав». Розі випросталася, і виросла. «Я все бачу». «Не знаю, як щодо бачення, але нахабства вам точно не позичати». Вона миттєво вийшла з образу і знову стала Розі. «Я не про екстрасенсори, кусинку, а про звичайну жіночу спостережливість». Думаєш, я не розумію, коли переді мною нещасний Ромео? Після всіх цих років читання «Долонь і зазирання в кристал» – ха! – вона ступила крок вперед, сколихнувши показними грудьми. Мені байдуже, що там у тебе в особистому житті. Просто я не хочу, щоб 4 липня, коли в затінку, до речі, буде 95 градусів, ти загримів у лікарню з тепловим ударом чи ще чимось гіршим. Лейн зняв котелок, заглянув у нього і знову посадив на голову, цього разу заломивши на інший бік. «Вона не каже цього прямо, щоби не втратити славетної репутації бурчухи. Але ми всі тебе любимо, малий. Ти швидко вчишся, робиш усе, про що попросять. Ти чесний, нікому не створюєш проблем. І діти тебе обожнюють, коли шкуру натягаєш. Але треба бути сліпим, щоб не бачити, що з тобою щось діється». Розі думає, що в усьому винна дівчина. Може, вона і правду каже, а може й ні. Розі зиркнула на нього гордовито. Як ти смієш у мені сумніватися? Може, у тебе батьки розлучаються? Мої розбіглися, і мене це мало не вбило тоді. Може, твого старшого братика посадили за наркоту? Моя мама померла, і я єдина дитина, похмуро відказав я. Мені однаково, хто ти там у зовнішньому світі, сказав він. Тут Джойленд, країна розваг, шоу, і ти один із нас. А це означає, що ми маємо право про тебе піклуватися, хочеш ти цього чи ні. Тому починай щось їсти. Починай багато їсти, виправила Розі. Зараз, о півдні, увесь день, щодня. І постарайся їсти щось, крім смажених курчат, бо там, скажу тобі, серцевий напад у кожній гомілці. Піди в печерний лобстер і замов рибу і салат із собою. Скажи, хай зроблять подвійну порцію. Набери трохи ваги, щоб не скидатися на ходячий скелет на сцені цирку. Вона глянула на Лейна. Дівчина, точно тобі кажу. Це ж видно неозброєним оком. Не знаю, в чому причина, але годі сохнути, сказав Лейн. Негарно так висловлюватися в присутності дами, дорікнула йому Розі. Вона знову ввійшла в роль Фортуни. Невдовзі могла розродитися фразочкою на зразок це те, чого хочуть духи» або «Що». «Та йди ти», – сказав Лейн і пішов до колеса. Коли його вже не було видно, я подивився на Розі. Насправді вона не дуже годилася на роль матері, проте на ту мить інших альтернатив я не мав. Роз, невже всі про це знають? – вона похитала головою, Та ні. Для більшості старожилів ти всього всього ще один молодий, зелений, головний, куди пошлють, хоча вже не такий зелений, як три тижні тому. Але багатьом, тутешнім, ти подобаєшся, і вони бачать, що з тобою щось діється. Твоя подруга Ерін, наприклад.